«Лебський то десь город». «Петро». «Гарний город. Там всього доброго є, як в театрі був». «Виборний». «Де? В театрі? А що це таке?» «Театр. Город чи містечко?» «Ні, це не город і не містечко, а в городі вистроєний великий будинок, туди ввечері з'їжджаються пани, сходяться всякі люди, хто заплатити може, і дивляться на комедію». «Виборний». «На комедію?» «Здивовано». «Ти ж бачив, пане брата, цю комедію, яка вона?» Петро. «І нараз бачив, все таке диво, як побачиш, що нас то і вдруга схочеться». Ява, сьома. Ті ж і Возний. Возний. «Що ти тут староста мій тей, то як його розлагольствуєш з пришельцем?» Виборний. «Та тут диво, добродію, сей парняга був в театрі та бачив і комедію і зачав було мені розказувати, яка вона, та ви перебили». Возний. «Комедія, сиріч, лицедійство». То Петра. «Продовжай, вашець». Петро. «На комедії одні виходять, поговорять, поговорять та й підуть. Другі вийдуть, теж роблять. Деколи під музику співають, сміються, плачуть, лаються, б'ються, стріляються, колються і вмирають». Виборний. «Так таке то комедія, є же на що дивитися, коли люди оббиваються до смерті. Нехай і всячина». Возний. Вони не оббиваються і не вмирають, те й то як його, настояще, а тільки як вдають іскусно і прикидаються мертвими. О, якби справді вбивалося, то було б за що гроші заплатити. Виборний. Так це тільки гроші видурюють. Скажеш, братику, яке тобі луча всіх полюбилося? Я, каже пан Возний. Лицемірство. Возний. Не лицемірство, а лицедійство. Виборний. Ну, ну, лицедійство. Петро Мені полюбилась наша малоросійська комедія. Там була Маруся, був Климовський, Прудиус і Грицько. Виборний. Розкажи ж мені, що вони робили, що говорили? Петро. Співала московські пісні на наш голос. Климовський танцював з москалем. А що говорили, то трудно розібрати, бо всю штуку написав москаль по-нашому і дуже поперевертав слова. Виборний. Москаль. Нічого ж говорити. Мабуть, вельми на шкоду він околотив гороху з капустою. Петро Климовський був письменний, компонував пісні і був виборний козак, сложив в полку пана Кочубея на баталії з шведами під нашою Полтавою. Возний в полку пана Кочубея Мав славні полтавські времена, та то, як його Кочубей не був полковником і полка не ім'єл, бо, і постраждавши від ізверга Мозепи, за вірність к і отечеству Василій Леонтьєвич Кочубей, був генеральним судею, а не полковником. Виборний. Так все так не вогнів сказати, Буке баран башта, шануючи Бога і вас. Возний. Велика неправда виставлена перед очі публічності. За цією малоросійською літопись праві припозвать сочинителя позвом котвіту. «Петро, там і іскру почитають, Возний. Іскра, Шурен Кочубея, був полковником полтавським і пострадав в місті з Кочубеєм мало не за год до полтавської баталії. Тут думать треба, що і полк не йому принадлежав во время сраження при Полтаві. Петро». Там продаюса і писаря його грицька дуже бридко виставлено, що нібито царську казну затаїли. Возний о, це діло возможне, і за це се сердитися не треба. В сім'ї неба з виродка, та й то як його. Хіба є яка земля праведними і овами населена? Два плота в селі і село бочестям не роблять, а не тільки в цілому краєві. Виборний. От то тільки не чіпурна, що Москаль взявся по-нашому і про нас писати, не бачивши зроду ні краю, не знавши і повір'я нашого. Коли не піп? Возний. Полно, довольно, годі буде балакати. Тоді яке діло до чужого хисто? Ходім лише до будущої моєї тещі. Ява, восьма. Петро, сам. Горько мені слухати, що терполихо звати другий, а не я тещо. Так Наталка не моя? Наталка, котру я любив більше всього на світі, для котрої одважував жизнь свою на всі біди, для котрої стогнав під тяжкою роботою, для котрої скитався на чужині і заробаної копійко збивав докупи, щоб розбагатити, назвати Наталку своєю вічно. І коли сам Бог благословив мої труди, Наталка тоді достається другому. «О, злая моя дола, чом ти не така, як у других?» – співає. Та йшов козак з дону, та з дону додому, та з дону додому, та сів над водою. Сівши над водою, проклинає долю. Ой, дола ти дола, дола моя злая, дола моя злая, чом ти не такая? чом ти не такая, як доля чужая? Другим даєш лишнє, мене ж обижаєш. І що мені мила, і те однімаєш? Не спасибі долі, коли козак в полі, бо коли він в полі, тоді він на волі. Ой, коли б ти дола вийшла ко мені в поле? Тоді б ти згадала, кого обижала. Ява, дев'ята. Петро та Микола. Петро. А що, Миколо, яка чутка? Микола. Не успів нічого спитати. Лехий приніс возного з виборним. Та тобі б треба притаїтись де-небудь. Наталка обіщала на час сюди вийти. Петро. Як я одержусь не показатися, коли побачу свою милу? Микола. Я кликну тебе, коли треба буде. Петро ховається. Ява, десята. Микола та Наталка.